Like this. Like you be, be, beat, be, beat, beat. Come on, dog. Y check it out, y'all. Aw, oh, shit. No? Stop, stop, stop. Když se zeptáš že má co je téma, odpoví ti tréma, jaká tréma. Ale slovo tréma společnýho nic nemá se slovem téma. Slovo téma ve slovnicích znamená daný okruh celek uzavřený, třeba jako tréma. Je to prostě předem daný schéma. Začnu o čemkoliv, co teď vypadlo mi z mysli. Třeba američtí si ty se nemají, aspoň si to myslí mezi námi. Donutilo pány indiány zastřelit je, zbavit jejich kožichu Nikdo neví, nemá tušení, Všichni tu jsou po tichu A tak dámy z druhý polokoule žijou přepichu No a když jsme u těch rudech indiánů Zastavme se taky u jejich bílejch pánů les ze západu ty se teda maj, maj Aspoň tak to psával chlapec jménem Karel, maj V ve nikdy nebyl, to musel být ale máj Když ty jeho knížky ještě vydávají, západní nivokej, to je ale ráj tak chlastů ní zbraky indiánek čekat a štipajňu na další téma tak zatím goodbye Bokorové už mi totiž nadávaj Nadávaj Check it out so... oh, shit. <laughs> <laughs> a u knížek, zastavme se blíže Dříve čet mu ve smíru a stavu ve stíže přejí, že i na zemi se to vyvolat dá, dá. A hele máme téma psychedelika. Prášku plno, každý něco poliká, kam se člověk podívá, každý něco užívá, z toho máme závislost, špatná vlastnost je to dost. v leze jenom jako host, pak nažijeme tě až na kos mimochodem, vádní a kalcium. Jedle nejnovějších průzkumů zdravější než hůl, požralej, jak droga nepostavíš, žů. Marák, tak vybej se svým růžovým slum, co je realita, další téma může být. Spousta filozofů se to roky snaží zachytit. Evoluce, pámbu mimozemskí cizinci. Většina z si, těch V A všichni tyhle, co si říkají, že jsou praví Leví ústavek národního zdraví. Doufej, že jim je jejich hlaví jiný chlápci spraví, úspěchy neoslaví. Rock, rock, rock, rock, rock, rock, rock, <laughs> Už bych málem zapomněl no Nebudu to rozebírat, proto jsem sem nepřišel A tak říkám bohužel, sebe nebe rovnou do pekel Toho chlapka s kopytama nejradši bych neviděl Jmenovat ho ale asi nebudu To ne Stejně vše tady dole dělá vostudu A není sám Spoustu jemu podobnejch já znám, na pagátech televizi, když si sednu ke zprávám A s a tu výhodu máj, že to co řeknou lidi za pravdu pokládaj Tak jako pravda a lež, lež Považuju rasistický útok za odspotkou řeš, běž, řekni jim to na rovinu sám Že justice je demokratický střechy, truchně vylej trám, tak už vypni ten krám A teď posuď, to ti povídám, nevěř na svůj osud, suplno je no Cháme, nepadne na kosu, stačí spozorovat příkus svýho nosu. No tak nebuď jako dosud. No a teď, co je téma, už víš, vím, co prioritou bylo a co neje na tobě spíš, doufám, že už vidíš a nechrníš. A až další otázku na téma obdržíš, správně odpovíš, doufám, že se nestydíš. Stad na tebe nejde tréma, je to jednoduchý, Představ si to jako schéma, jako spoustu rýmu mezi náma všema. Tak to je téma, téma, tak to je téma, téma, tak to je téma, téma. Tak Like this. Like beat, beat, beat, beat, beat. Come on, dog. Rock the beat. Check, check it out, y'all. So.